Pusë nëmeruar, eselamu alaikum, kjo është të kemi një regull të në emisionin duke kërkuar përgjigje, emision kjoj avor, me qëras të ne flasim me tëftuarit ta në studio lidhur me pyetje tuaj që ne i dërgonin në adresën ton elektronike pyetje hstjivisks.com. Ndë të flasim sot me hoxhën Alaudina Bazi nga i cili dhe të kërkuar përgjigje lidhur me të pyetje. Hoxhë, eselamu alaikum, i sërbë. Aleikum selam Mirsadji. Filloi me pyetjen e parta, Assalamu alaikum, desha me pyet Hoxhën rreth emulgatorëve dhe e dyta, kur është mishi hallad dhe a bën me hëngër mishin për atë që sfal namaz. Allahu ju shpërblet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ecma'in. Fillimish lavdrojmë Allahun namazhëshum, i dërgojmë salavat dhe selam pejgamberit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve ata gjithë ato erë besimtarëve muslimanë që pasojn rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Më kujtohet për çështjen e mulgatorëve edhe më herët kemi kemi dhënë një përgjigje, dhe themi se e, vërtet është një nga çështjet më delikate ndonë bashkëore, për faktin se ëë them and the called yandisapachar se çoft në formën e mënyrës së prodhimit të atyre mulgatorëve edhe anën tjetër ka paçarsi për shkak se thuhet sh, thuhen shumë sende në lidhje me këto emulgatorë. Ë e dim që në një kohë u shpërndashin edhe disa e, formula apo domund disa e, numra me anë të, të cilave njerëzit do të thotë këshillohen që mos i konsumojnë ato produkte që i kanë ato e, numra për shkak se janë do të thotë haram e kështu me radhë. Cdoqoftë si neve themi se përmbledhja e tërë e tër, asaj në lidhje me emulsatorët është se emulsatorët janë një lloj ë produkti apo ekstrakti i cili u vendoset ushqimeve për qëllimin do thotë të, të e, që të jetë të thotë afati përdorimit tyre më gjatë e për mm -hmm. aromë e kështu me radhë. Tash këto e, këto emulsator mund të prodhohen mund të jenë ta ken bazën apo të prodhohen prej bimëve po mund prodhon edhe për shtazve. Mm -hmm. Tash në rând të parë, nëse është emulgator të kanë prejardhën prej, prej bimbve, automatikisht ato lejohen, pavarësisht çfar lloji bimbës, është për arsye se bimb në përgjithësi janë të lejuara. Është mm -hmm. kam fjalan e konsumimit tyre. Në anën tjetër, nëse prejarda është prej mishit të shtazve, atëherë prap kemi dallim çfar lloji mishit është, është mish i shtazve që u lejohet të ngrënja mishit, sikurse lopa delja e kështu me radhë apo janë mishra që u ndalohet të ushqehen me to sikurse që është mishi i derrit. Nëse është pe lojit par, leohet, për llojin e parë, atëherë prap lejohet, për shkak se mm -hmm. mishi i shtazuar të ktill është i lejuar. Nëse është për llojin e dytë, do thotë mishi i derrit, atëherë saktar është se ky lloj i emulgatorëve që ka prejardhën do thotë nga mishi i derrit, ndalohet do thotë konsum, ta konsumojmë, për faktin se është do thotë mishi i derrit është ndytësir. Mirë po adhe në këtë qështje, edhe në qështje në mishit e derrit, apo prej ardhë, dhe më në këto emulgator që i kam prej ardhën prej gjërave të ndaluara, si kurse që është mishit e derrit, prapë disa prej ulemave bashkohorë kanë dhenë shpegime se nëse ato emulgator gjatë e, prodhimit, kalojnë në disa faza thot, të transformimit e, të mater material, kuptimin e, e përbërjesë kalon do thot nga një nga një gjendje në një gjendje tjetër e kam fjalën kam mundësi për shembull mishi i derrit nëse futet në temperaturë shumë të lartë thuhet se futet deri në temperatura e, për mi 300 400 deri në 1000 grad mm -hmm. që ajo do thot të, të vinë atë në atë gjendje që të mund të përdorësi emulgator atëra në kët në këtë rajon ka disa prej ulave kanë thonë se nëse një një gjë është ndaluar, mirë po pa, ajo ajo ai ushqim kalon në disa faza që e ndryshon strukturën kimike, atëherë mund të jetë e lejuar, sikurse është shembulli i thjeshtë nëse alkoholi ë është në gjendjen kurde është i ndaluar për musliman. Mirë po nëse ajo pas një kohe lën lihet e hapur dhe transformohet dhe bëhet uthull Ata ruti, usullat i usullës i largohet ajo një, për domethënë karakteristika dehes, nuk dehmë, atë lejo për dorimi iso, i sa qoft për ushqime apo diçka tjetër. Prandaj të njëjtën kan thënë edhe për mishin e derrit apo produktet e ndaluara, nëse transformimi është në atë situatë sa që ndryshohet në e tër përbërja kimike e atij produkti apo atij ushqimi, atë mund të jetë edhe ajo e lejuar. Sidomos këto elaborime dhe këto trajtime i bëhen dhe ende ka pre ulëmorë bashkëhorë që i trajtojnë këto i shtjellojnë megjithse nëse për besimtarin musliman kisha më thonë ë si duhet të jetë nëse themi si duhet të jetë çësia e besimtarit musliman në lidhje me këto emulgator themi se nëse për emulgatorët e ka shumë qartë Se nyj lloje emulgatorë ka prejardhën shumë direkt nga mishi i derrit apo nga nga deri në përgjysë, atëherë ti largohat asaj është shumë më sigurt sesa ta përdor. Mirpo nëse në to ka dyshim, nëse nuk është, mm. është diçka e vërtetuar e tëra çfarthuhet, është vetëm fjalë, atëherë neve themi se nuk është e drejtë që që të bëhet të thotë përgjysmë për të gjitha emulgatorët, për arsyesë e tham se thamë që kemi emulgatorë cilat janë të lejuara dhe kemi që janë të ndaluara prandaj izdod fial që nisi do thënë nga aspekti i përzjesimit nuk është e drejt, prandaj duhet besimtarit të ketë kujdes edhe çfarë përcjell në lidhje me këto, me megjithse është e nevojshme për për neve të gjithë që ndoshta në një ardhmë të, të afërt edhe nga ana hoxhallarëve edhe dietarëve bashkuar në përgjithësi, që të bëhet do thot, të thotë një trajtim pak më i thukt i kësaj, duke mos u fokusuar vetëm nga aspekti i drejtimit të hoxës, se a lejohet apo nuk lejohet, por gjithë gjëse si duke u shërbëy edhe me ata njerëz qi kanë njohuri në në fushën e këtyre prodhimeve të këtyre emulgatorëve, qoftë nga biologët apo kimistët apo edhe mjekët në përgjithësi, që të bëhet një lloj një lloj studimi nga këto dy aspekte, pastaj edhe të vërtetohet në formë në mënyrë shkencore se vallë cilat janë ato produktet që kanë përbërjen e në, në, në emulgatorëve këtyre kanë përbërjen e mishit të derit dhe cilat jo. E shpresojmë ndoshta në një ardhme të, të bëhet kjo në fund të të detajzuar zot e dimë. Sa i përket mishit halal ve ngrënjes së mishit të atij që nuk fal namaz. Në lidhje me ngrënjen e mishit nga ana besimtarit apo cilat ushqime i lejohet ti ti ushëj ti marr do thotë ti konsumoni besimtarit i themi se muslimanit i lejohet mishrat e të gjithë njerëzve përveç atyre njerëzve që janë i dhujtar, do thotë e kanë therr ushqimi e kafshën idhujtari, dhe thot e njëri që besënë në shumë zotra dhe ateistit ata njërës që jenë dhe thot jo besimtarë në formë të përgjësme dhe thot nuk besojnë në asgjë atër të tjilëve undalot mishë Respekt, dhe ma në në tjetër besimtarët e lejo të, të, të ushqihet dhe thot nga ato ushqime të krishterve dhe të hebrejve dhe të muslimanve në përgjësi aqë vërtetojtë me me ajete të qarta nga Allahu i Madhërisht në Kur'anin famëdorën e surën Al-Maide, që vërtetoj qartë se si besimtarve u lejohen ushqimet e ithtarëve të librit. E tash në çështjen e atyre muslimanëve, të cilët janë neglijent në praktikën islame, qoftë do thot në faljen e namazit, qoftë do thot në njohuri që ata kanë në lidhje me Islamin, themi duke i pasur pa, parasysh vëthona të bashkohore dhe qasjen që e kanë musliman në përgjysë i karshi islamit dhe dhënjhurive që i kanë përball përball uh, islamit në përgjysë themi se nëse një, një njëri dëshmon se është musliman me një fjalë i thot vetes musliman hmm. pavarësisht sa so ka nga praktika islame uh, ne nuk jemi të obliguar ta vërtetojm ta fusim provim me një fjalë çdo hmm. njerëj që thotë jam besimtar më thon ka dalë ti pithu vetes besimtar Tash të fusim provim dhe të shohim a je besimtar me dëvërtet, apo nuk je besimtar, apo sa a shkalla besimin tënë dhe e kështu më radhë. Kto këto gjëra nuk kërkohet për besimtarit të thjeshtë i bëj këto, këto janë do të thotë çështja që u uh, takojnë do thotë gjykatësve islamë dhe dietarëve të i bëjnë. Prandaj nëse një njeri dëshmon se është musliman, me një fjalë i thot vetes musliman. Dhe jemi në një vend që shumica e njerëzve janë muslimanë, da kasapi i cili njihet do thotë si kasap dihet se i thot vetes musliman, pavarësisht e fal namazën rregullisht apo nganjëherë apo çfarë është gjendja e ti unë mendoj se e drejta është që lejohet të të të hajm ushqimet e tyra për arsye sa e futet ata në kuptimin e të qenurit musliman në në kuptimin e përgjithshëm zoti e di më së miri pyetja tjetër thot selam aleikum hoja mund mundush më tregu a i lejohet burrit që bën tregtim me telefona përmes webfaqes së internetit me fol me femrat dhe me dal me to me reklamë telefonat nuk e di nuk më duket shumë e qartë pyet jam mirë po neve themi se komunikimi i një mashkulli me një femër të huaj me anë të internetit në kohë bashkohore a është e lejuar apo sa është e lejuar themi se kjo çështje e kanë diskutuar dietart edhe kanë sqaruar kanë bërë disa kufizime për shkak se vërtet do thotë këto forma të komunikimit mund të, të shpihen edhe në gjëra të ndaluara që fillimisht do thotë të, të, të, të bisedohet për një gjë çje të punës apo kështu me radh, pastaj të futet në çështje personale dhe me kalimin e kohës të krijohet një raport që e, të ketë pasoja do thot në në të ardhmen e, të krijohet një dashuri do thot e, në mes të, të këti, këtyre dy mashkull dhe femrë, prandaj edhe ulemat kanë kanë bër disa kufizime nëse është në pyetje komunikimi me anë të internetit apo edhe telefonit në mes të gjinive të kundërta. Ato kufizime, domthonë kryesisht janë që mundësisht bëhet në në të bëhet publik, mos një do thotë komunikime individuale, po të bëhet do thotë në publik që të ketë të kenë qasje edhe të tjerët nëse kjo nuk është do të thotë e mundshme për shembull thirrje është direkte ose është do thot të thotë interesohet një themër për shembull një për një produkt që e shet do të thotë një njerëj atëherë këto të jenë do të thotë bisedat shumë të kufizueme edhe vetëm në në lidhje me, me atë punë për cilën do të thotë është është realizohet ajo bisedë biseda mos kalon do të thotë në në biseda tjera në rastin konkret Nëse është kësaj natyre, i lejohet marshullet, përshemë nëse e thyrë një femër a i është shitsë mm -hmm. dhe një femër e thyrë dhe interesohet për produktin, i lejohet a i të komunikoj mirë po duke i pas parasysh këto toku kufizime të cilat i përmendëm pak më herët. Kurse në çështjen e reklamimit prap nuk e kam shumë qartë se çfarë është një pyetje të dalë së bashku me atë famën apo kështu me radh, e drejta është që një vëlla musliman, një besimtar musliman tu ikë balavocimeve të ktilla, e drejta është që nëse themi e ka një telefon dhe don ta a uh, uh, ky bën do thot reklamimin e telefonave dhe një uh, grua apo një femër dëshën ta reklamojë telefonin s'është nevojshme të del femra mjafton do thot të ekspozojë telefoni dhe dhe tregon karakteristikat e, e tij dhe nuk ka nevojë uh, të të shkohet të, apo të të shërbehemi me me forma tjera do thot të, të reklamim sikurse është ekspozimi i femrës e kështu me radhë zoteti më i mirë duke tjetër thotë selam aleikum një pyetje në lidhje me mestet se a bën me marrmës me çorape Allahu ju shpërblet. Edhe në çështjen e mesteve mendoj që disa herë kemi dhënë përgjigje mirë, por për të qenë korrekt me këtë pyetje themi se ka debat në mes të dietarëve dietarëve të vjetër në të kaluarën në lidhje me se cilat janë ato mbathje apo meste me an të të cilat janë do të thotë të mjaftueshme që njeriu kur thmer abdes mos ti zbat ato po tu tu bjen mes atyre do thotë me me me dorë të lagtë. Disa prej ulemave kanë thënë se është kusht që ato mbathje të jenë nga lkura, tërësisht. Disa prej ulemave kanë thënë nuk është kusht të jenë në lkura, po mjafton të jenë në lkura vetëm pjesa e poshtme. Dhe ky është mendim do thotë i disa dietarëve hanefi, pastaj disa të tjerë kanë thënë se nuk është kusht lkura. Mjafton do të thotë që ajo veshje, ajo mbathje e jetë e trash, në at form sa mund të qendrojë vet. Ëh dhe me një fjalë ka formën deri diku si të këpucës, si kurse dhe thot që ndoshta çorapat e lështa apo do thotë këto çorapa që, që formohen do thotë me me forma që bëhen do thotë çepën me me mënyra të ndryshme që duken pak më më trasha. Disa prej ulëmorëve të tjerë kan thënë se ë nuk është do të thonë kushtzimi që ato të jenë trasha apo nga alkura e kështu me radhë nuk kemi ndonjë argument mbështetës do thot për këto kushtzime. Prandaj ë përdersa besimtari i mba në atë mbathje. ë qofshin ato çorapa, hmm. mirë po qëllimi i besimtar është që ta mbrojë këmbën nga te ftohtit apo nga ndonjë dëmtim e kështu me radhë, edhe nëse janë të të holla, ë mjafton do thot që përderisa ka embulojn këmbën që ato do thot atyre të japin mes. Dhe si pas trajtimeve që i bëjnë se ka ulema kanë shkruar libra në lidhje me kët, vrem se kufizimi apo të bëhet tymi rigoroz atë se patjetër duhet të jenë të kurrës apo duhet të jenë do thotë të lehta e kështu me radh, nuk kemi ndonjë argument, prandaj themi se nëse çorapat e mbulojnë këmbën dhe janë përdorur do thotë për për shkak thot, të thotë nxehtësisë e kështu me radh, për arsye se tash kemi forma domthonjë materiale të cilat nuk kanë sensin kohorata hershme që janë shumë trasha për me qenë të nzeta. Mund të jenë të holla, por jo do thot për këmbën do thot mjaftueshme për ta mbajtur nzet. Prandaj nëse janë do thot tyre natyre edhe nëse janë pak më të holla se sa zakonisht janë qarapat e lështa, atëra lejohet të japim mës dhe ky është do thot mendim që përzihen një grup i madh i dietarëve edhe të vjetër edhe bashkëhor dhe këto trajtime bëhen shumë qartë në për librat të, të fikut në përgjithësi. Po, në shruë një shikua e se thotë mirë mërëma, kam që regullim gjatë këti muaj, e sënë jam, sëpë jam krete pastërt, a muj me u falë dhe kam mundësi pasit e pasi fali drejkën, të fali edhe kindin, pa u bërë koha kur jam në ndoj një punë apo kur kam për të dalë. Janë dy kam. qështje këtu, pa. në lidhje me që regullimin menstrual që mund të, të ndodhë femrave, e, nuk, nuk kemi mundësi të japim një përgjigje të përshtatshme për arsyesë se natyra e këtij rregullimi nuk është e njëjtë. Ëm mm -hmm. do të mund ka forma dhe mënyra të ndryshme. Kana. Mirë, por ne ajo çfarë mund bëjmë në në formë të për afërt të themi se nëse një grua zakonisht i ka të përmuajshme 6 ditë apo 7 ditë dhe kjo provoj është do thotë disa mujore, qoftë edhe edhe me vite, dhe i ndodhen në njërin prej fazave për shkak të, të ndonjë smundje apo ftohjes e kështu me radh ndonjësh rregullimi që ti zgjatet kjo atëra ai ato 6 ditë që i ka të rregullta largohet prej namazit edhe prej fal, prej agjerimit mm -hmm. dhe kur të plocojnë ato 6 ditë atëherë të fillojë do thotë ta fal namazin ashtu në atgjendje Uhum. Mirë po, duet, nëse rjedhja e gjakut është e vazhdushme, atëherë ajo logaritet se është dhe thotë sahibet u lëudhër, dhe thotë person me arsye, dhe merë abdes në gjdo hyrje të kohës e namazit, dhe me ata abdes e falë namazin ati asaj kohë, uhum. pastaj kur thirë e zani kohës tjetër, prapë merë abdes edhe në këtë formë vazhdan. Mirë po, nëse ndollë që kjo kjo që regullim të jetë, për shembol, deri, deri vonë ka qenë gjash dit, tash fillon të bëhet 8 ditë dhe kjo përsëritet do thotë 2 muaj apo 3 muaj atëra ajo është është e mundur që një famër ti ndryshojë do thotë periudha me, me e të përmuajshme një kohë ti ket 60 ditë pastaj në moshën pak më vjetër ti bëhen pak më shumë apo pak më pak dhe varet sigurisht për e kësaj edhe të aplikoj. Nëse tër muajin e ka do thotë me këto rregullime atëra ajo është do thotë me istihada, është do thotë rast do thotë që njeriu do thotë Në këtë situatë nuk e len namazin, nuk e len dhe thot asë agjerimin, po i falë ato me regullë, mirë po kur ndohë që të ketë rjedhje, atëre asaj i prishet abdesit dhe duhet merë abdes sahar që i ndohë dhe thotë rjedhja. Nëse rjedhja është e vazhdushme, me një fjallë e pandër prejrë, mm -hmm. gjdo kohë, atëre thamë edhe njëhera jo konsiderot dhe thotë sahibet të odhër, person me arsye, merë abdes në gjdo hyrje të kohës e namazit dhe falja e namazit të drekës të në të njëjtën po, i... kohë edhe. Në lidhje me faljen e namazeve para kohës, kjo nuk vërtetohet në asnjë në asnjë rast, përveç rasteve kur ndodh votë bashkimi i namazeve. Falja e namazit të drekës edhe i kindis në kohën e drekës dhe falja e namazit të akshamit edhe të yjes në kohën e akshamit. Mirë, po kjo ratha apo ky bashkim ndodh vetëm në ratha në rrethana të jashtëzakonshme kur njeriu është në udhëtim apo është njëri ju, dhe thot, ismur, nuk ka mundësi, dhe thot, të, të, të fale, të merë abdes vazhdimisht, apo në më në këto rëthana lejo të bej bashkimin, e jo në rëthanat të normale. Pra ndaj, falja e namazëve duhet të behet në kohën e saktuar, ashtu si që ka thanë edhe Allahi Madreshë. Mirë po nëse besimtarja është në një rëthan të jashë zakonshme dhe ka me unisë në rrugë, dhe nuk ka mundësi me me fal me kohë, atëherë të mund të mundohet dhe të thotë ta bëj faljen pasi të del nga në rrug, dhe të thotë ta merr udhimin, të, të ndalë në ndonjë vend në në ndonjë xhami e kështu me radh dhe aty të bashkojnë namazet, jo para derisa është në shtëpinë e saj. Zoti ti më së miri. Selam alekum, kam dëgju se vajzat me bëvjen e zez në syrth farz për dështa me ditë për cilën mosh bëhet fjalë vetëm për gratë apo edhe për vajzat e reja dhe për sa vjet kjo pyetje nuk nuk më duket e qartë, më duket se është për qëllim do thot makiazh i apo përdorimi i një lloji ngjyre që në kohën e pejgamberit sa selam ka qenë një hor alkuhli kam thën, mm -hmm. që zakonisht gratë kanë përdorur është ngjyrë e zezë, mm -hmm. do thot e, dhe në atë kohë do thot para 4-të shekujve e 5-të shekujve kanë përdorur njerëzit për e për zbukurim. Mirpo ajo përdoret për dy arsye. Arsye e parë ka qënd të thotë për zbukurim, do thotë i kanë zbukuru syt edhe fytyrën në përgjithësi dhe arsyeja e dytë është një lloj i ati kohlit, do thotë asaj një jyre, që përdoret si si për do thotë për mirëmbajtjen e syve, ose do mënia është e shëndetshme për syt të përdoren. Ëh mm -hmm. dhe ajo në të njëjti kohë është edhe zbukurim dhe është do thotë si një lloj ilaçi apo preparati i cili është i mirë do thotë për syt e e dhe bëjnë do thotë i bëjnë mirë syve. Vë, ka qenë kjo farsë në atkohu? Nuk ka qenë farsë dhe kjo është ajo që kam duket do thotë jo jo e kuptueshme, nuk ka qenë farsë dhe përdorimi kësaj ngjyre nuk është do thotë në asnjë formë as farsë, form, as, as mustahab. Ka disa pejgulëma që ngàn thon është sunnet për shkak të thotë se pejgameli sa në disa raste ka preferu, mm -hmm. por nuk ka as diçka që thelbësore që do duhet ta përdorë besimtari, prandaj kjo nuk ka kur far lidhje me atë çfar çfar po përmendet do thotë se është diçka e domosdoshme. Kalojmë tek pyetja tjetër thotë desha të pyetë se a ka edhe namaz drekë pas namazit e xhumas sepse shumica e falin e shumica se praktikojnë. Desha një përkufizim nga ju ë Allahu ju shpërbleft. Edhe këtë pyetje në formë të detajzuar në, e kemi shpjeguar më herët dhe pyetësi ka mundësi ta ta përcjellë do thotë përgjigjen e saj në formë të detajzuar atje kurse këtu mundomë domthonë në formë pak më shkurtë do thotë ta shpjegojmë do themi se ë ë Allahu xhallaula korekabe obligim falja namazit të xhumas atëre siç kuptohet drejt do thotë edhe ajo çfarë është janë unanim të gjith të gjith ulemat është se namazi i xhumas e zëvendëson namazin e drekës dhe në atë moment që besimtari fal namazin e xhumas automatikisht bie nga ai obligueshmëria e faljes së namazit të drekës për atë ditë Mirë po, e, disa djetarë, kur i kanë shiku kushtet e obliguashmërisë e namazit të gjumas, me një fjalë se cili person e ka obligim që namazit gjumas për të tjetë i vlefshmë valit, kanë parë se disa kushtet e jenë shumë, shumë të, me një fjalë dhe thotë kushtet asë që, e të formulueme apo të kërkuara saqë në kohën bashkëore është vështirë të plotësohen në formë të detajzuar. Ato kushte janë që fillimisht do thotë që namazi i xumës të falet nga imami udhëheçi i muslimanëve. Dhe në kohën bashkëore neve di muslimanët janë të ndarë në shtet edhe në në provinca e këtu me radhë dhe nuk kemi një udhëheç zyrtar që i, i përfason të gjithë muslimanët të që ai do thot me qoftë ai apo me dekretin e tij caktohon njerëz se, se do t'u afalin namazit namazin e xumës njerëzve në për në për vendet e ndryshme islame. Prandaj kan thon se ky kusht ka ra, do thot nuk mund të të zbatohet. Pastaj kushti i tjetër është që namazi i xumas mos të falet në një qytet, të falet në në shumë vende, por të falet në në një vend. Kështu që shumë thjesht në në qytetin e Prishtinës namazi xhumaas sipas kushteve që i kanë vendosur dhe praktikës që i ka bërë pejgamberi sa selam në kohra në kohën e tij, namazi xhumaas në Medinë është fal në një xhami, në xhaminë pejgamberi sa selam dhe të gjitha xhamitë tjetra që kanë qenë për rreth janë mbyllur atë ditë dhe kanë prezantuar në një vend. Tash në Konbardhë korë kjo nuk zbatohet, po edhe nëse dëshirojmë ta zbatojmë, do thotë nuk ka mundësi të bëhet, për arsye se për ta bërë kët duhet të bllokohen të gjitha rrugët e qytetit në atë ditë pastaj e, të bloku të vend të caktuar në një vend shumë shumë i madh do thot për ta bërë faljen të gjithë muslimanë në një vend për shkak të rritjes së numrit të banorëve dhe ndryshimit të natyrës së qyteteve e kështu me radh prandaj edhe kjo nuk ka mundësi të realizohet për këtë shkak dhe namazi i xumas falet nëpër qytete në qytet do thot në disa vende e, janë disa kushte të tjera të cilat i përmendin edhe disa prej fuqahave posaçërisht do thot disa fuqahate me dhëpit hanefi dhe shafi Kur ikan hulumtu këto argument, këto do thot kusht e kanë thënë këto kushte nuk ka mundësi të zbatohen, prandaj edhe ka mundësi që nëse njeriu ta fal namazën e xumës, ka mundësi edhe mos për shkak se nuk i ka plotësuar kushtet, ka mundësi namazi i tij mos të pranohet. Me një fjalë mos të mos të mos mos ta avancoj drejtën ashtu siç duhet, prandaj edhe për të marr disa rezerva, themi, pak më drejt për drejt, kanë thënë se ë ndoshta është e drejtë besimtarit masi që ta fal namazën e xhumas, ta falë në namazën e drekës, kështu që nëse për çdo rast nuk pranohet namazi i xhumas, të falet namazi i i drekës, tiet të thot namazi i drekës në dispozicion, dhe kështu që besimtarit jetë i pastër ë dhe ti ketë la apo takat ti ketë falur namazet dhe ti largoj përgjegjësisë para Allahut të Madhërisht. Dhe kjo është ajo çështja e këtyre dietarëve. Mirpo nëse i shohim do të thotë hulmëtimet apo trajtimet që i kanë bërë në përgjithësi ata ulemat që kanë falur në lidhje me këtë problematik, e shohim se nuk është e nevojshme të falet namazi i xhumas. Namazi i drekës në ditën e xhumës, përderisa ai i fal do thotë atë xhumë at, at, në rathsana ashtu siç falen në kohën bashkore, për shkak se ato kushte të cilat janë përmend apo i ka aplikuar pejgamberi sa sallam, nuk kanë fillimisht ndonjë ndonjë vërtetim shumë decidivë se pa tjetër duhet pëllëtsohën. Po në në tjetër edhe nëse ka ndë një argument dhe thëtë se pa tjetër duhet pëllëtsohën, rëthanat e kohës e bënë që ato një faktikisht jenë të pamundur atë pëllëtsohën. Pra ndaj mm. besimtari nga rë kohët të i pëllëtsoj ato kusht e varsish prej mundësive. Pra ndaj e themi se e drejta është që besimtari mos t'i falë drekën pas namazit gjumaz, përderi sa e ka falë namazin gjumaz dhe me këtë mjaftohet. Mirë bërra këtë trajtim për me pas mm -hmm. parasysh se trajt, e, vështrimet e ulemane në këtë qështi është nga kjo pikpamje dhe nuk duhet të trajtuot kjo se diçka shumë e jarëzakonshme apo e panjohor qoftë të thotë pala e cila një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n mund thot se duhet falet i drekës mas namaz gjumaz këtojnë do thot ato piknisit e tyre edhe palet tjetër e cila thot se nuk është e nevojshme këtojnë piknisit e tyre dhe e drejta është që të ketë mirë kuptim e çdo zgjedhje e cila bëhet nga ana e xhoxhallarëve edhe e e, e besimtarëve në përgjysë dhe kjo faktikisht vërehet në xhaminë tona zakonisht pas fales namazit të xumës një grup që nuk i ka rëndet apo edhe nuk nuk mendon se do të duhet të falej edhe dreka dalin për i xhamisë dhe i shkojnë do të thot pastundë të tjera disa të cilët mendojnë se do të ishte e drejtë falet namazit të xumës mm. posa çish pak më të vjetrit që u ka mbetë do thot kjo nga praktika e harshme besin dhe vazhdojnë të falin amazën e drekës dhe atyre kanë dhe thotë qasin dhe piknise në tyre dhe kjo nuk është diqka e jash zakonshme, nuk është përqarje është mirë kuptim dhe do të duhe i kështu të veprohaj Zotë e di më smiri Tërë hëgjnë dhe të bëjmë një shkëpujtjë të shkurtër Shikua e steneruar që ndronim në e këtemi pas pak për trajtuar dhe disa pyjtjit të tjera Të ndroruar tele shikues, të, të rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit duke kërkuar përgjithjen për të vazhduar me disa pyetje të tjera. Thotë Assalamu alaykum, Imam i nderuar, kam një pyetje. Ademi alayhiselam dhe Hava kanë çën njerëzit e parë. Pyetja është se si është shumuar popullata? Si janë martuar ata njerëz? Ën martuar motër motra me vdhën apo ndoshta Allah i madhruar ka bërë ndryshimin e ADN-së? është vërtet se njerëzimi ka prejardhën prej ademit edhe hawas dhe ata do thot njerëzit e parë që Allahu xhela wala i krijoi dhe i tër njerëzimi do thot ka rrjedh jon bi do thot ademit prandaj edhe në shumë raste Allahu xhela wala kur u drejton njerëzve do thot ya ja bani adame o bit e ademit në kuptimin se ju do thot kemi prejardhën prej ademit alayhi salam Kurse forma se si është bë, është bërë, do thotë, në atë mënyrë që jeta e Ademit Alisam ka qenë më e gjatë si kurse tani. Nuk ka qenë gjerdhë dhe djeqare, apo 70, po ka qenë shumë ma e gjatë në atë ko, mm -hmm. prandaj edhe pasarës e tyre kanë qenë shumë më shumë. Dhe në zakonisht lindjet, si që vërtetohet në disa transmitime, lindja e fmive të Ademit Alisam kanë qenë binesh nga dy, dhe kanë qenë, do thotë, mashkull edhe femër edhe kështu ka vazhdu lindja do thot për për sa për sa kohë ka dashur Allahy mëadhërishem dhe në martesa të cilat kanë ndodhur atkoh zakonisht janë martuar do thot bita dem në mes vete kjo nuk është do thot diçka e jashtëzakonshme për shkak se ato ligje kanë lehtë për atkoh edhe ashtu kanë aplikuo edhe mirë po ka qenë ndatë një lloj kufizimi nuk janë martuar do thot e fëmijë që kanë lindur për një herë, do thotë kanë qenë binjak, binëst do thotë në mesvete, mm -hmm. po do thotë mashkulli i cili ka lindur do thotë binak është martuar me femrën që ka lindur do thotë më herët apo më vonë. Në atë formë do thotë është bërë do thotë martesat e tyre dhe kështu ka caktuar Allahu i madhërisëm. Dhe zakonisht ligjet e kësaj natyre kanë ndryshuar tek peigambert varsi duke i pasur parasysh edhe fana te kohës na na at na at ligj apo per at peigamber se ka ka ardheve kemi shembullin per shembull ne kohën e Isaut alayhisalam mm. njerzit kan pasur ndaluar te punojnë ne ditën e shtun. ë në kohën tonë këtu nuk është të thotë valide do thotë ky ligj e kështu me radh kanë ndryshuar disa ligje. Manifjal pejgamberë të pejgamberët të gjithë, prej Ademit deri te Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam, të gjithë kanë ardhur nga Allahu i Madhërisht, dhe besimi i tyre ka qenë i njëjtë. Me një fjalë të gjithë kanë thirrur në besimin në Allahun e Madhërisht, si Zot dhe krijuesi i vetëm dhe qenia e vetme që meriton të adhurohet. Kurse në aplikimin e disa ligjeve ka pas ndryshime, në disa tek disa pejgamberë kanë qenë disa ligje pastaj kur ka ardh pejgamberi tjetër design aprovu design janë do thotë derogu në at form deri sa ka pejgamberin e yon në fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për tjetër thotë na shëro pozicionin e një hoxhë në mësim, mësimin e fesë. Pozicionin e muslimanëve të rëndon ndaj dietarëve dhe dietarëve dhe, dhe librave të tyre. Shkurt kërkoi që meditorin tuaj të na shërosh raport dietar hoj muslimanërin ndalt. Po uh, fillimisht themi se ajo neve kemi për mandat edhe në në në takimet e mëhershme se vërtet Allahu xhela uala kur e krijoi njeriun e dalloi do thot nga nga krija sa tjera me aftësinë e të menduarit apo ti jemi pak më drejt për drejt me atë mundsin apo aftësinë që Allahu xhela uala i dha atij që të fitoj diuturi, njohuri, të marr njohuri dhe me atë njohuri do thot atë njohuri ta shfrytëzoj në shërbim të Tij Kjo është do thot ajo privilegja me cilën Allahu xhëlalauha e gëradhë njeriu nga krijesa të tjera. Kjo kjo aftësi. Dhe me një fjalë kjo është edhe begatia më ma e madhe që e ka njeriu në në këtë sipërfaqe tokës, për arsye se me anë të kësaj ai fiton do thot të jetë udhëhes në këtë sipërfaqe tokës, me një fjalë njeriu është ai i cili sundon me botën, jo do thot krijesa të tjera, dhe jo me fuqinë e tij, por me aftësinë dhe me të menduarit dhe me logjikën e tij. Prandaj kjo është do thot një një bekati që Allahu xhela uala e e e yakavan ja njeriu dhe mm. e ka e ka ngrit nga krijesa tjera. Prandaj edhe për këtë ë njeriu i cili kërkon dituri dhe vazhdimisht hulumton do thot që të mësoj diçka të re, është një njeriu që siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është në rrugën e Zotit dhe për të bën ibadet apo lutën edhe peshqit në në në në në ujë shkakse atë beqati që Allah xhallahu ala yakavon beqati me të mëdha ai e shfrytzon do thot apo ja din vlerën asaj beqative dhe e shfrytzon do thot në në formë të maksimale dhe për kët Allah xhallahu ala inkrit dietarët i lavdron atë dhe vazhdimisht muslimani e ka kët do thot e kuptim, do të thon se sa më shumë që të mësoj, sa më shumë që të krijoj dituri, atëre ai bëhet do të thotë njëri më i vlefshëm dhe e ngrit veten e tij do të thotë në kuptimin e, e atij bagazhi të njohurive të cilat i ka. Mirë, po tash në në në anën tjetër duhet ta kuptojmë se marrja e dituris për besimtarin nuk është vetëm që ai ta ta shujojë të korresën e tij por qëllimi i marrjes së ndituris është shfrytëzimi asa i asaj nditurie në dobinë e tij edhe në dobin dhe në dobinë e njerëzve në përgjithësi. Prandaj këtu është ai ajo e, raporti i dietarit apo i hoxës në raport me me diën dhe fenën e përgjithësi, se ai duhet fillimisht të të fillojë do të thotë në kri, dhe sa më shumë të të marrë njohuri. Mirpo ta ket vazhdimisht në në në në kujtim apo parashysh se adituri ai nuk e merr vetëm për shuarjen e kurrëshjes dhe të thon njerëzve që filani është i dheshëm, po qëllimi është të thotë që ai tashëzoi adituri në shërbim të tij dhe në shërbim të shoqërisë që ai e bashkjeton. Dhe ky është ai raporti që duhet më pas e i dietari, hoğa i dheshmi në raport me diencën e fiton, se dia fitohet për më shfryzu dhe për më punuhet e jo për diçka tjetër në anë të tjerë edhe e, muslimani i rëndomt duhet ta kuptojë se në në jetën e përditshme ballafaqohet me probleme edhe natyra të ndryshme dhe e din shumë qartë se përmit të ikalu ato sfida dhe ato ato themi barikada të cilat mm -hmm. pengesat të cilat i bëhen në jetë patjetër është nevojshëm dituria dhe me anë të diturisë i ikaluan ato dhe dituria është shumë e gjerë dhe është shumë e madhe dhe jeta e njeriu është shumë e shkurtë dhe nuk ka mundësi të përthekohet me një fjalë. Prandaj edhe ë njeriu duhet të ketë parasysh që vazhdimisht në jetën e tij përditshme, nëse nuk ka mundësi të mësoj vazhdimisht për shkak thot të thotë kohës e rrethanave mundësisë e kështu me radh, ta ketë parasysh se ë ura edhe komunikimi i tij duhet të jetë i vazhdueshëm me njerëzit e së cilëdhin. Prandaj edhe pejg Allahu xhallahen në Kur'an famlar thot, fas'alu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun. Nëse nuk dini Atër e pyet një, ata njërë dhe se din. Dhe kjo, kjo dhëtë me qenë raporti i, i muslimani të rëndant me djetarët dhe hoxhjallarët në përgjëllësi. Që në jetën e përdiq me përgjdo që është që balovacohet me ndo një problem, mos të punoj me, me mendimin e ti. E shëh vetën zë nuk është Nuk është duke kuptuar situatën si duhet dhe nuk është në gjendje ta kuptoj qartë se cili është vendimi më i duhur për të apo të them edhe pak më drejt për drejtë, a është një aj veprim i lejuar apo i ndaluar, mend një herë të komunikojmë ata njerëz që ndin dhe kanë mundësi ta, ta ta drejtojnë në në rrugën e drejtë dhe të të kërkojë këshillën dhe ndihmën për ty. Dhe kjo duhet të më jeni raportin në mes të ti e më besimtar të rëndomt dhe dietarit apo xhallarëve në përgjithësi. Të flasësh për kët ka nevojë shumë kohë dhe ndoshta emision të veçantë, mirë po po, ta, po e përmbledhim me dy fjalë, e pa. para arsye dietari duhet me me e kuptuese synimi apo arsyea sepse është bër i dishum apo ka ka kërku detyri është për të punuar me atë detyri dhe muslimani rëndom duhet ta ketë parasysh se diturija është shumë e madhe dhe në është i nevoj, a i ka nevoj për të, si kurse që ka nevoj për frimen, apo dhe më shumë zë kjo, si kurse që thotë edhe i nuk a ime në një nga, nga shpjegimet e ti. Për arshtu e se për gjdo vej, për i nevojit të, të thotë një hurja. Edhe nëse nuk ka mundësi vazhdimisht ta mësëj gjirat, atëre mos të harroj që në gjdo balafacim edhe në gjdo pikpytje në cilin ndalet, komunikoj me atat njerës e din që atat të këshilojnë se shfar veprimi duhet të ndërmarë. Zotit i Mësmili. Një shikues në ka shkurur një rast që alaikum, si angth, barë, flight, të shiron në komendin tuaj, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por smui me fjalë dhe kam shtrëngime në trup dhe vetmendja ime flet pa, pa dëshirën time. Edhe pse i fali pesë kota namazit, i kam këto probleme nga një herë edhe zëmra më therr në këtë rast. Ju kisha lutur të më tregoni se çka mund të jetë kjo. Ë për çështjen e ankthit është domthonë prezente tek disa njerëz, mm -hmm. do thotë ku shtrihen, do thotë me spinë mund të ketë edhe problem do thotë qjetë të thon nga diçka organike, me një fjalë do thot për shkak të thot të çarkullimit të gjakut e kështu me radhë mund të ndodhet në një situatë që ai tani veten një shtrëngim e kështu me radhë. Në rastin konkret, siç po thot kë nuk është të thot natyra anksit dhe mund të jetë diçka tjetër pa u futur në atë se çfarë mundet me qenë a është diçka organike që ka nevojë do thot të thotë të shkoj te mjeku apo diçka tjetër që ndërlidhet me msyshin apo me magjin neve themi se të provoj ai që para se të binë me flet ti lexoj ato lutjet e e xhumit nga libri mburoja muslimanit dhe me drejtë për drejtë, para se me ra, kur të shtrihet për të ra, të ullët në shtratin e ti, të ingritë duartë dhe të kendoj kulluallahu ahad njëherë, kolla u dhubi rabin felak, kolla u dhubi rabin nas, pasaj të i fry duarve në këtë formë, në mëdanë duke e bështu pak, dhe ta fërkoj të trupin me ato mundësi të të që ka, dhe të edhe këmbët pak pashpinë, edhe duartë i fërkoj dhe ta veprej këtë triherë dhe pas kësaj ta këndoj të thotë ajetul Kursin dhe të bjer të flai. Edhe mendoj që nëse i bën këto dua dhe këto lutje i gjend të thotë në librin e mbrojtjes të muslimanit, edhe mendoj që inshallah All-llauhi ja hap rrugën edhe i tejkalon thot, të thotë to probleme me të cilat po llohaçohet gjatë xhumit. Zoti ti më i miri. Në përgjithësi fundit për thot për sot thot selam aleikum emri Rahman është ekskluzivisht vetëm për Allahun apo edhe për besimtarët. Po, emri Rahman, e drejta është që mos me të mos emërtohen, do thot njerëzit, mm -hmm. për shkak se ka kuptimin pak më specifik të thot për cilësinë dhe për emrin e Allahut të Madhërisëm. Në përgjithësi emrat e Allahut janë mund të kategorizohen në dy lloje. Aloi i parë janë emra specifik të kanë vetëm me kanëën e Zotit të plot fuqishëm, sikurse është Qala Rahman, pastaj emri Allah, pastaj emri Mumit, ai i cili i bën të vdesin të tjerët, pastaj fjala Al-Khalik, krijuesi, e kështu me radhë, këto janë emra specifik të Zotit që nuk, nuk lejohet të emërtohen me të njerëzit. Mm -hmm. Dhe emrat që nuk janë specifik vetëm për Zotin në madhërisëm, sikurse është emri Latif për shembull, Al-Latif çoj do thot i but. ë për arsyesë ë butësia Allah xhel xela wala është shumë e jashtëzakonshme, absolute, është nuk është një sikurse butësia e njerëut, mirë po në emërtim kanë përbashkët. Do thot njëjtë emërttohet edhe ai ose fjala semionalim, do thot cilësit këtu. ë ë e, e, e përbashkët në mes të krijuesit dhe krijesës është vetëm emërtimi e ju jo, do thot e, e, gjendja apo e, se çfar çfarë emërttohet me të? Prandaj këto emra të cilat janë nuk janë specifik për vetëm për Zotin, sikurse emri do thotë si e tham pak më herët Latif, mm -hmm. lejo të mertohet me të edhe edhe njerëzit. Mirpo disa prej ulemave kanë thënë se për të bërë dallim është që emri i Zotit duhet shkruhet do thotë me i shcuar, mm -hmm. El Latif, kurse emrat e njerëzve e, të shkruhen do thotë të pashcuara Latif, mm -hmm. do thotë duke larguën shume se el mm -hmm kurse specifik për emrin Ar-Rahman, Abu ar Rahman, kjo do të është është emër do thotë vetëm për Zotin e Madhërisëm dhe me kët nuk do të ishte e drejtë emërtohen do thotë edhe edhe krijesat, njerëzit në përgjithësi. Përdallem nga emri Rahim për shembull, <të> që përdoret do thotë edhe nuk është specifik vetëm për Zotin e Madhërisëm. Zoti është i mëshirë. Tërhojgjë një të falendrojmë që shësot me ne në emisionin tuk e kërkohër për qyqe. E dhonë një falendrojmë për ftesën. Shkohës të ndruar, falendere që në ndoqë që do të takojmë, inshallah javën që vjenë, dhe ratëherë, selam aleikum. <të>